Hoofstuk 87, Miriam as voorbeeld van vrouwelike nederigheid, die lof en danklied van Joosef en sy seens, die goeie uitwerking op die drie afgoede dienaars. Miriam, wat nog altyd nie gewoond was om veel te sê, en wat ook nie, soos aan vrouwe eie is, steeds die laaste woord wou heen nie, het haar self in haar hart tevrede gestel met die eenvoudige en kort vertroosting van Joosef, Sy het daar daarop ter rustig gelee, terwyl Joosef haar in sy hart aan die meester opgedraaid. Joosef het daarna na sy seens gegaan en aan hulle gesê, Kinders, die aand is heerlik en mooi, laat ons na buiten gaan. Laat ons daar in die groot gewijde tempel van Elohim een loflied aanhef en die meester dank vir al die oneindige weldade, wat hy aan ons en aan ons voorvaders bewys het vanaf die begin van die wereld. Die seens van Jozef het dadelijk alles laat staan en hulle vader gevolg, en hy het hulle na klein vrystaande hevel gelei, ongeveer 100 tree vanaf die villa vandaan, wat aan die grondgebied van Jozef behoort het, en ongeveere een hoogte van 20 faam gehad het. Die drie priesters het hulle na buiten sien gaan, en gemeen, dat die goede hulle self vir hierdie nacht miskien na die Olympus hou begewe, om daar met alle goede in algemene beraad te hou. Hulle het daarom onmiddelik uit hulle vertrek gekom, en baie heimlik en sachies Jozef achterna gesluit. By die hevel aangekom, het hulle onder die dig beblaarde feieboom geluister na, wat die vermeende goede moendlik op die Olympus hou besluit maar was hulle verbasing groot, toe hulle die vermeende eerste klas goede baie groots en aangrypend Elohim oor aanbid en lofsange tot hom oor sing. En die besonder is hulle getref dier die volgende stroofis uit die psalm van David, wat soos volg lui, dis nou psalm 90. Meester Elohim, hy was vir ons een toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge geboore was en nie die aarde en die wereld voorgebring het, was die Elohim van ewigheid tot ewigheid. Hy wat die mense laat sterwe en sê, kom terug, mense kinders, want duisend jaar is nie oor soos die dag van gister as dit verby skiet en soos die nacht waak. Hy laat hulle wegspoel in die rivier en hulle is dan soos in, in die slaap. En soos die gras wat verwelk is wat vroeg bloei en spoedig verwelk en in die aand word dit gemaai en dan verdor dit dit doen die toren dat ons aldes vergaan in die gramskap wat ons so plotselik moes verdelg want ons misdade stel die voor u en ons verborge sonde in die lig voor die aangesig daarom gaan al ons da verby deur die toren en ons bring ons jare om as eidel gedagtes. Ons lewe dier ongeveer 70 jaar, en as dit meer word, is dit 80, en as dit voortreflik was, is dit vol moeite en verdriet, want het gaan vinnig verby, asof ons daarin vlieg. Wie glo echter dat ie so erg vertoorend is, en wie vrees ie gramskap? Leer ons echter om daaraan te dink, dat ons moet sterwe, so dat ons verstandig kan word. Meester, keer u toch weer tot ons, en wees u knechte barmhartig. Vervul ons in die ochend met die barmhartigheid, dan sal ons u roem, en vrolik wees ons leven lang. Gee ons nou weer vreegde, nadat u ons lang gekwel het, en ons so lang in theespoed geknel was. Toen u knechte u werk, en die eer aan die kinders, en u, meester, wees ons goedgunstig en steen die werk van ons hande, ja, wil u die werk van ons hande bevorder? Toe die drie hierdie gesang duidelik gehoor het, het hulle dadelijk weer na hulle kamer teruggegaan, en een van hulle het aan die ander twee gesê, Voorwaar? Dit kan geen goede wees, wat so tot in Elohim bid, en selfs die toren en gramskap oor self erken nie. En ander sê, dit sou nog die minste wees, maar dat hier die gebed juist ons betref, daar kan ons nie bykom nie. Wees daarom nou stil, die binders kom terug, morgen sal ons dit wat ons aangehoor het saam dieper ondersoek, laat ons nou stil wees, entele kum noder